Këto janë pjesët bëtë mire të jabës Nga klubin e mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Club FM Mirë mëngjes Dhe mirë të këni ardhur në klubin e mëngjesit Ullurin që të gjithë Bëni gati sepse Spektakli Po fillon Ora është dhe 7 dhe 1 minutë Mishdashur jeni me radio në Club FM në 100.4 Ja ku janë në më të fundit Hello uh, Oh, hello Çelgë deti këtu. Mirëmëngjeshi. Një sekond. U, gati të shkoj. U, u. Mirëmëngjeshi. O ul das nën ty apo mbi ty, se nuk e nuk arrit të shquaj. Mbi mua? Mbi, e, jo, jo. Apo nën mua? Klas me Altinin, nëse ti je mbi të apo nën të. E, jam në krah të ti. Hm. Mm. Krah ti. Po Ësht majtë zonë. Po. Amir, okay. E çuditshëm. Po i okay. Pozizioni i çuditshëm. Po gjithsesi. Kisha parë mbi të nën të, por tani paska edhe Krakë ti. Hello. <laughs> <laughs> Mirëm qësi juve, këtë dojë që të djeni, në shpresojnë të djeni mirë, mishtë ashtër, Jako është e hëna e dadës 15 gust, e këtë mua e është në darë fiksa. Oh, tamam. E në fillim jave, është bërë e letë oh. për gjithë njerët që t'im bajnë mëndë, kërë u filojnë, kërë u mbarojnë, pushimet, e tjere, e e tjere, e tjere, e tjere. Safarë. Po, shumë. Uh, shum Gjaja më e bukur që ka ndodhur. <laughs> e di, e di, jam kaq i lumtur për këtë. Më e bukur kjo se sa pushimet. Do të thosh të shkruaj një letër Santës për ta falendëruar. Po, që the vit i ri kur <laughs> ti bie? Ti bie më datë 31. Okej. Okay. <laughs> dhe dhe dhe viti tjetër fillon me datë 1. Okej. Sicisht. Apo ku sho fillon? Ai sie ka luajë në fundjavën? <laughs> shumë mirë. Mirë fare mm, ishte. Unë isha tek plazhi i Vrimës. ë uh, ku thiz zhbulova tani në mëngjes po Olta pas kurçion para më herë disa herë më bie pas <laughs> kurçion shumë herë tani po tje. pra Olta a madje sot Facebooku më nxjerr dhe një foto ku un kam qen para 3 vjetësh njëra nga herët atje tek tek vrima vrimave po? Po, po po tani çeka diçka butës butësia e saj aty është uh, plazhi shumë i, <laughs> i butë por rruga për atje është ësht, e vështirë është as pak domoshemund ta bëj kërkon kërkon është ësht, ësht, e gjitha aty patysh lezet e kupton sa të arrish deri atje, do do pak vështirësi, do pak loj. Dhe pastaj kur arrin atje ke gjithë lagështirën, me deti si private ajo. Po, si vetëm me të për ti. E ishte më të vërtetë mirë. Ka shumë njerëz mund ta dinë kanë shkuar atje, po ideja është ku shkon ndrimadh. Po është deri tek rrethrotullimi, merr për diaktas e vazhdon edhe mbas si mbaron asfalti, ë uh, në rrugën me gunga deri në infarvendi. Pastaj është një shkëmb që ndan plazhin si një mur. Nga vazhdimi i tij dhe në këtë shkëmb është një vrim. Më tepër si një unaz, do thoya unë, se nuk është se është tunel. Po. Po është kam parë fotoën në fakt, po. Të kësaj. E. Kalon kalon nëpërtë, po, foto të vrimës ka. Dhe Pastaj zbret disa ë zbret një industri e thertë. Nëse Që po, është ideja, plazhi ishim mrekullueshëm. Ehm çka? Më shumë, më shumë. Se zakonisht nuk nuk është sa e kanë zbuluar të gjithë, por edhe kanë sikl vështirë për të shkuar. Ë, f... unë zakonisht shkoj nga Kodra. I bjem bë vrim. Ty ja, <laughs> të pëlqen pëlqen Malore të jetha, që sjë. Ço do thosha unë. Tani është rrugë keqe, domethënë. Jo, nuk është rrugë keqe, as absolutisht ashtu. Po ta bësi nga lart. Sepse zbritja, zbritja poshtë nuk është e përshtatshme për një fëmijë 2 vjeç, po them unë po. Nja prallë tim, um, kjo e bënd të bështira Nuk është problem fare Mëndë të abështë dhe me nëtë olëta Mëndë njësës uh... nga i plajë me, me atë agurë dhe mëdhenja Dhe të t'i vishë rrotu Ashtu mm. është mm. i darja Një përmi du vjetës e i të qanë nëtë Upo Harroba po. Jo, po tështë e nuk përmë më ndojë e që të shkosh me gotësën me nëtë Cisë mënyra për të fajtur atë? Po ka shumë mënyra, mund ta hash edhe një kafë, mund të kalosh nga brenda, të kalosh. Po. Ka edhe plot mënyra. Megjithatë mënyra më e mirë është të kalosh nga nga shkomi pa. Po, nga rima. Në më të kalosh me këndtuar. Po, po, po. Mi e mirë, e mirë. Ja që jemi sot, miqtë, Azardini është kthyer në klubin e Mëngjesit dhe është larguar Jeri. Po. Të cilana nuk diet eksaktësisht ku do të shkojë. Sa ku do të shkojë? Nëse mund shoh, ajo është me një vel misteri nuk e di. Familja e gazetarëve, nuk e dinë. Ai më vërtet e zakuar është kështu. Nuk e di. Mira bon që nuk tregon fundi. Jo, mirë, është kërcyshum, sikur. Unë po tregonte, do i tregoj edhe ne do i tregonim në radio. Gjithë materialin që duam, e duam që ta kemi si diçka për të pasur gjëra për të thënë. Ka edhe pushime private, e kupton. Ku ti bësh vetëm ti edhe mos i marrë vesh të tjerë. No, tua, so, po, sipojmë ndetua për shume. Po, Skopsa. Dakor jam unë. Po, dakor, dakor. Po. Gjëratu. Kjo e ke përshtysht është kjo kategori. Kjo kategoria e pushimeve private. Po. Sigur, sekretë. Ma... Po. Ne do marrim jahtin, ata mund të sta din se ku jemi. Po ze ma. Ne di jam vërtet se dhe nga Tropoja. <laughs> jo, jo, nuk jap dot. Po ska gjë se na mson rruga vet. Diti javë dhe daj Kjo është kallë deti <gjush> Nisa E filoj me muzikë Kemi në i gjithë të këshu të fort Bugur oh. Normal Kallë e zetë Kallë e zetë dhe Kjo është Kjo gosa është i shpirt Kaj shkisha për të nun Këtë e maspan kërmë në mqesit Mirë mqesit Së të gjithë dhe në hënë pësë mdjet This is Club FM. Po shikojse Sausage Party. ë ka që në njëri nga filmat që është hapur këtë këtë fundjavë. Ëh. Mm -hmm. Filmi i ri pra. Premier. Sausage Party ë me Seth Rogen që bën zërin. Tregon historinë e një pakete me salcishë, qa, që blie në supermarket. Edhe me sa duket janë në idenë, këta nuk e dinë që ushqimi hahet. Edhe se fundi i tyre është një mbllacitje e të thjeshtë. Në Mons për shembull si për një patate të shkret atje. Ka një moment, ehm um, ka një moment kur patatja që është bashkë me salciqetë me këto bukë dhe të tjerat e kap dora e kësaj gruas. Edhe ajo kujton se po shkon në hundë me para, thos se do të, të provoj përjetësin, përjetësin, timas patates. Kjo është ndodh. <gjë>, de de ajo fillon të qërojmë atë. Jo, <gjë>, po. Tu kam data diçka mund da të dijësh për një moment. Është reagimi, është reagimi i patates kur fillon uh, fillon që <gjë>, të qërohet. Ndryshe nga shpërfisë përjetësin. Oh, oh yes. I'm the first to enter eternity. Potato, way to go, buddy. The pups, the pups are caught. Oh Jesus. Oh, give me skin. Just peeling me skin stuff. E qëroj këç vaje. Jo, jo, jo për fëmijë. Ja për fëmijë. Ky është nga ato filmat vizatimor. Shikon, 33 milion. 33 milion ka ka fituar këtë fundjavë ë, Sochi Party. Hm. Festa Festa salsi sheve, edhe edhe edhe titulli me shrafjal është një referencë. Wi, wi. ë Festa salsi sheve, por 13.3 milion ban vendin e parë ende Suicide Squad. Ëh, po. uh, që ishte me 44 milion fitime këtë javë, që është java S e tyre një zbrytje, një zbrytje e 2. Kjo është një çeft, më thënë drejtin. Një zbritje, një zbritje e fuqishme në altin. Ëh, uh, për Suicide Squad me qira fjala sepse në javën e parë të hapjes, kur ishte ishte premier, në shtetin flasim gjithmonë në shtetin mm -hmm. e Bashkuar të Amerikës, ëh uh, Suicide Squad ishte me 133 milion dollar shit e biletash rekordmene e muajit gusht nuk kishte ndodhur asheren si muajin gusht qe nje film te hapte javen e par që, me që. 133 milion megjithatë rënja kan thane ata ka qen di si drastishme nga 133 në 44 javën javën e dytë filmin megjithatë nga Suicide Squad miq dashur ne kemi këngën qe esh pjesë e kolon zonore Sucker for Pain që e t'kyo Lil Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Logic, Ty Dalla dhe Ex-Ambassadors gjith bashk në një film është film këng gjitha bashk që që mund të em e gjem tani ende në krye të shqitjeve Suicide Squad në kinemat Suck of a pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. I'm pushing from the man. Got us all in rebellion. Yeah. We gon' go to war. Yeah. Without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyance. That's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire.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 Yes, I reload up, I know what up, I know what up. I torture you, take my hand through the flames. I torture you, I'm a slave I'm to your things. I'm just a sucker for pain. I want to chain you up, I want to tie you down. Ooh, I'm just a sucker for pain. Uh, -huh. divine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 best shit but tomorrow and i'm a sucker for pain and ain't nothing but pain you just like to complain you ain't tough enough to claim just stay up in your lane just don't fuck with low way i'm a jump from my plane i'm standing in front of a train cuz i'm a sucker for pain just to doin' bad now we feel like we just now getting in getting in there, get in there, get in there.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 latest radio personalities the best music the funniest shows this is club f kemi dhe me kimet je vetem vetem edhe do vetem një gjaltin Da vedim... Wedi omnihë Qaj Empa dropi hønda? Ve sendet! Sy soci vedaja He ETHON if ANON He ETHON FAN Nallinza Eh? Onse puhime Noshqip Cekaj bi srurba drek për mamin drekson. E ka për mamin, s'ka për mamin për drek. Ah, nuk e di më kë. E mami vajzë është. Dajë do pak fan. Po, po. Kur s'do? Pak fan do të hum. Pavël Zona. E ka batalin. Po neizrazim Zona. Kim s'vin don. E që e hamë shumë për të lëgjonin, i dhe mi të gjoni. Alëqim për të përës edhe ty, që ke për për drejë kësot? Alëqim që ke për për drejë kësot? Vërdet? Po, bizelë më duke. Bizelë, shumë jo. Bizelë më duke. Se ka për më më më më më. E, ti më më më t'i kamë. Po ti imaginohja, ti t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t' Nuk e ti, oltam Nuk e ti Nësi i ka marrë në ngrira Të ngrira i ka marrë, më Të ngrira Të ngrira, i të, të ngrira Të fkas, pak më mami Nëjsa, oke Kusht që i ka bërë vetë Kusht që i ka bërë? I pas ka plodhë vërë vetë I ka marrë jo të ngrira I ka marrë mami jo të ngrira, pa. i ka bërë vetë I <laughs> ka bërë vetë Në sensin që i ka blerë në tregë Bapë <laughs> <laughs> Në të regu në shkrië. Qa mm -hmm. kemi? Ndohat e një tjetër. Shma është të mëronë fitur në ashtu si ministra. Ndohat <laughs> e një kafe. Tu kështë si të deputeta, ku rruda është tu? Dojë kim të vjellim është bërta një. Kush? A është sa të deputeta oh. tjë? Nuk e dina se është bërgadi për të vjell. Asurë. Por... Uh... Në thot? Kush në athotë? Kush në athotë? I than njëri të ishte shumë, për di gjojnë një sëri me, me njëri në... Në i fshat di ku, anë deja, nuk, nuk jam i sigur se ku, po edhe... Edhe nuk jam i sigur nëse... Du edhe a them, po... Në gjithëse si, kështë të tha toka... Në tokat të familjes, që kanë djani, që bërë, që kanë marrë, në përfeu... Mm. Sa toka që janë, nuk i di, u binte se tip kolota, pylla, anë deja, me... Shë vajtë një ditër tokat e veta i kështë gjithur... Më bjela plot më është ashë oh. Aho <laughs> Qërë fati Edhe i këshin tona ta që e ruarë në tje Po erë dhe mëndo fuzi me në koqe plume njëtë Që që ka frikë së këtë të doka Të doka e vetë Së është më bjela Po të ashtë i së tregon të dotë Se pëse e di që e din që e di edhe Do ka loj, do ka loj Një sezon është E ka sënë dhe frika se mos e ha kë Se to të mundës i së bullojnë dhe kujtojnë se i ka dhe duhet të hanqul afunit e mos e hakë ky tha mos e hakë shokën e gënjes ligj ligj ligj thonë nuk tok në këtij pra ky është pronari i tokës asha është i së këtij a dhe është mbjedhur po i kanë thënë ata po edhe më tokë jote është një vepër e Zotit kjo që mund riet tani në fakt do t'i hapi begati Zoti është fajtori për këtë ai e ka bër bimën ai e ka bër këtë bim të bim se nuk pyesim papën e për këtë për shkakun, kjo në fakt në fakt faji është i Skënderit që e zbuloi. Jo ja, ja. më i zonj se, se ka zbuloi. Sh... Qitha... Zbuloa Skënderi, e ka zbuluar Bob Marley. <laughs> ka zbuluar Bob Marley. Që skaqëm A... Skënder. Po pra Sina Lai. Artist. Por gjithsesi, ë uh, ideja është këtu. Në qoftë se është kaq keq, kaq keq. Kush e ka falën? Kush e bën në fund fare? Të far. E A, zoti e bëri. Allahu. Allahu, Allahu bëri Hashashin. Ku çka kund ston këta? Asnjë. Asnjë. Ka për gjithçka. Gjithçka, derisa është Universita, në natyrë, Hanën, Marsin, Jupiterin, po, planetin Tokë dhe Aşarshin. Edhe njerëzit që ta mirmbajnë, ai, ai që vuri, ai që bëri vezën e pulës, e embrionin, ai që e ke prasysh, ai që rastish si që. rritet një një fëmijë në barkun e nënës nga kokrro riz e bëhet burr një ditë a grua, ai që Më më thonë bledve rrugën Se si të marin në këtarin Ta bëjnë mjallë Dhe pse duhet kjo e tjetra Gjitha në këto Peshve ato Rymant Shkon në tartaruga A i bëri dhe këta Bravo Po këtojnë do të adjekim Një më djetë mi rëjnë sot Do të digje Do shkatrojmë këta në filim Pasaj E kemë rësysh dhe, do, do, në bërgura, do, do shkatrojmë natyrën përgjithsi Po do filojmë me këta <laughs> Ne djekin e kësa e bine Te sata. Ne ksa i bime më katare. Po. Faktë jeni duke bërë gjuna? Jo, s'jeni si duke bërë gjuna, pse. Nuk prishen gjërat. Urdhro? Mirbajn. Mirmbahen. Po. Flakën. Me benzinë, dhe, dhe flakën ai e shpiku. Kthejme as bankuin e djallit, djallit, vëmë një këngë. Duhet kjo se. Kjo është këngë e bukur po, me a duet. Duet lër, a man të thënë no, drejtën duhet. A duhet kjo Lora Amanda? Jo, na duhet. Mirë, kush e dëgjon këtë këngë? Është këngë e ditës. <laughs>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 Qué vas conmigo, rompíamos con mejillas casi un río, tal vez So yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar This is Club FM 100.4 A uh, kanë një sfidë në një music to share Ja siemi Um wow Ua nuk e kanë gjetur këtë atë un un dimova pa kompanë duke thënë se kjo vajz është një vajz televizioni. Dhe që ka diçka të përbashkët me me Olta Gixarën. Ti themi të përbashkët që kanë. M mund ta themi. Flokët. Lesha. Po pse i thua lesh? Leshën pra. Lesha. Jo, Ai ju lesh. <laughs> Engatronin. <laughs> Në kors leshat e thon flokëve, flokëve. Jo. Okej. Okay. Pum brekësh, por është të të cështja të kë... Lesh i kokës Lesh i kokës Imaginojë sigur, të janë uh, e në qitë mos ishte flokët, për lesh i kokës Imaginojë reklamët e shampove Për lesh koke, për lesh koke Të shkëllqyshëm Të shkëllqyshëm, përdojnë i gjithmonë E të dërgat I dashurojë leshë lesh dhe mi kokës I dashurojë leshjën tim të kokës Për leshjën kacurilës To Për bjëndët Për lesh kokë e gjithë këqim <gjohet> Edhe për lesh kokë e të të më duhar oh. Dhe i ke parë kër gjithmonë në për reklama Kër tundin ato oh. leshët dhe kokës të vajzat <gjohet> Një ujvar e vërtet <gjohet> shum Wow Të merë në mëndë E shë e vërtet Mirë Këse ndafshit. am dhe pakreur sot Butësia e mëndafshit Për leshën të uaj të kokës Madi dhe për mi e grënduaj Oh the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm faret ja. hurt hurt the <tër>, mute the studio number 82 altin e para lugët këtu e kanë bisedën më të gjatën po ta vesh rre për shkakun të gjithë lugët që kemi në këtë studio janë si më bish gjata se shikoj kështu kur kur të rrazoj këtë kafe për shkakun është... nuk të arrin dorat të ka <tër> jo s'ka nevojë jo e kam fjalën do ta mbaj pak më lart është ja. shumë mirë <tër> Amo, që partë përgjente kë studio 82 shprejo? Nuk ka nëvoj so, për lukë farë, Altini. To, kam olë të nafer, kjo është <coughs> kërësoria. <coughs> <coughs> Përsa e titrë është, po të avëshre, ka dhe... Shive, ka një luj këngë që vjen gjithmonë... Po, e dijo, është nga... një api... Po, studio 82 duhet të në është me pishin, miqtashur është... <coughs> <coughs> e vetë një, e një studio me pishin. Gjitha kushtet. Po, po. Që Altini më stafuon të këthimin nga zgjodëm këtë që kemi më afër. Ëh. E... Po zgjajni historinë në finalen e hedit me trampolinë kinesia he me mbiemrin he he he. Sa خير? Sa خير? Para mbas e ka fituar medaljen e argjend. Po. Ka marr edhe propozimin për martesë. Wow! Fy të zgjilda, po, aseti. Oh asedi, my god. Sportisti kinez është dëngzuar uh, për përpara mm. sportistes kineze. G, g, g, g. Ë, dhe i ka bërë propozimin për martesë. Shumë uh, këy tani në fakt e kishte, nëse kjo do e fitonte, se në rast se kjo smërdet çmim. Po, po, po. E harronte edhe propozimin. Argjendi. Digniteti, e dim që pa medalje, kusht të merresh sot pa medalje. S'ka. Po do e thënë, të them. Këta u takuan shumë lënësha, miqdashur dhe ka qenë vetëm sepse nuk morën medalje, ar argjend ose ose bronz. Po kë nuk do të jetë, nuk do të jetë problem për për Malina Kelmendi për shkakun. Po. E cila tani jurojm me djalë, ju vërsysh nuk Po prandaj jo, nuk diskutoj dhe... topa pjesa e parë. Është me Ti, eh. ti u dëshon me djalin e kimbajtur. Ëh. Se do të i shpejtum hartove. Shpejt Dua të thëmë, pa probleme të më thëmë Se ishëm në kontekstin e lëneshave Po jomen me thëmë drejton Notin, në thonë hmm. E që hava atë vit Isha notarë e mirë Pas taj kërcim për slarti hmm. Mbaj të medalje Kërcim për slarti, thëmë Dë medalje, pra Të, të bronzit ka, Pas të, bravo, xa, të e kërcimi për slarti Të lomët E kështu Mirë Ndëj një fitues? Po që do? Jo, që dua Cili ndo përshëmë? Unë dua që të marvesh nëse e kanë qetur se cili është identiteti i vajzës zërin e së cili sa tini kanë bërshuar Pa si stuaj se e dhantë nëse Nuk të thëmdo Akoma? Mm-mm Akoma? Mm-mm Akoma? Në, no. kanë thënë motrën tjetër Jo, Aha. jo Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo është uh, motra njëra, jo tjetëra Njëra nga Njëra, jo tjetëra Kujtës? E fundit E fundit, mishtë në shumë Bo shtetja e një artisti Nga një artisti tjetër Qoftë kjo se Je e njurë Apo se duhet Apo se kodinur është e bukur Wow Tësë e kishën fillim klipi Dhe kishtë të prakë, për sëtë dhja sunë nuk dhja Shumë interesantë Au <tiny> oh. Mhm mm Ka njëlloj eksetimi pra Gjavajt <tiny> E, e për këthen do t'i oltat qëfar dhja Qarë thot ku? Au Se koptoj dhe shumë qarër talë tinë po Arrindot? Ah, Arsin, kjo është një... Kjo është një klithë më për dashuri. Këshu më ndoj dhe unë. Kur manësja është... E kavlosur, së shtë kavlosur, tjeri. Po. Që pra, e kavlosur, po. Këshu pra, mishin e përmundojme t'ju ndimojmë që t'zbulonin se i kujtë është kjusë. Kujtë pra. e spra. Digjoni dhe njerë. Në boshtetja e një artisti nga një artist tjetër çoft kjo se je e e njohur apo se duhet apo se ku di un është e bukur. Krajskisim 0669 2070 222 0669 2070 222. Ndërkohë më kan thënë Saturni. Wow, po bon, e vërtet. Ësht Albana 068 i baro numri fiton një lule nga bota e luleve. Po, pra, thonë se Në vitin 1980 mi qda ështër Voyager Zbuloj se dy nga Unazat e kti planeti Janë të thurur a njëra me tjetërën E ne edhim që planeti me Unazat Në sistemi të ndjelor është Saturni Saturni Exakt, argjendar me profesion Kemi endë praca klifma të fundit Po Të dëshuris Kemi endë praca klifma të fundit Kemi endë praca klifma të fundit A të herë, mund të bëjmë një të fundit Njepi Olta? Njepi, jepi Të lutëm olta E shaltini A kasdojnë makina <gulës> Ej Një aftashti A të herë, gati për një Kujt së tjeder në Klujnë në mgjesit Ky planet mishdashur u zbëllua Në vitin 1930 nga astronomi Clyde Tomba This is Club FM 100.4 7.10 minuta mishë të kënjarë të në të në kryvirem qësit mishë dashre Këtë që atishtë e Hiddens nga 21 Pilots në Club FM 100.4, mirëm gjesë kuto që tjeni Porrojmë një titë fantasike, por ju është e martë por Aspakters me klubin më gjuhi. A bëj të tersë? Je në rregull, shumë i rregull. Sa kur nis <laughs> të tersë? Jo, është një ditë e mrekullueshme. Pse është tersozi, është ters? Je thashmë sikur të ters ka mënyrën se si ti e thash. Jo, absolutisht. As pak të. Në rregull. Je shumë në rregull bash. Ë, shumë gjëra për të bërë sot në emision, mi dashur do të kemi Olton dhe Sparkata në orën e dytë të emisionit Olta në 8:05. 8:05 hapet sot. Po po, deri në orën 8:35, 30 minuta Olta do të bëj emisionin në gjendje Sparkata në Club e Femrë 104. Kemi parasysh që hera e fundit që ka bër Sparkatën ka qenë 10 ditë. Kur lind dita e lindjes Solta? Datë lindjes p p 84 84. Qatëre. Po letsoj me Gandi? Po, ndam në 85. Po, është e frymzuar nga Olimpiada e Rios, miq dashur. Dhe kënga e Katy Perry-t. Madje u them, iemi që jemi. Ndërsa ul ta bën themin e mëngjesit për uh, 30 minuta spargat. Ku është edhe një herë në orën 85. 85, që do hajmë spargat. U them të dëgjojmë edhe këngën e Katy Perry-t.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 Në klubin e mqisë, për është edhe kohë olympiade, më shokë, okay, ka kohën Për se luaj tani kjo, kur dhe luajt? Jo, mire ka jo mire E, e luajmë sigurisht Pa jebi nja A, bukër e ka yes. Ja, kështë këti perim ishtë dashur Ollë të asot në tete e pësë bën së parkatën në klubin e mqisët Dhe gjohemi E mqisë E mqisë dis Club FM. Mirëmëngjes, mirë se vini ardhur. Është ora tani 7:23 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios Club FM në 104. Dịuat kalendarin historik përgatitur nga ieri, i cili ashen pushime, por detyrat i ka bër. Detyrat i ka lënë të bëra. Të bëra. Në fabrikën e si regjistrim. Çdo mm. mbrëmje. Çdo mbrëmje. Çdo mbrëmje pushimesh, ieri bën uh, regjistrime. Në domën e hotelit Kanë një apësirë ati ku zaku nishtë posin këpucët Por i kanë zirë këpucët i kanë zirë në banjo Dhe jeri e ka këtyra ato në një studio të voglë registrimi ku Ajo bën kalendari Më pani se po më mërën pak me një kuti Ska gjavës o vështë Oke Vështë do vështë Ollëta përëmi, ollëta Urëtëra Qërë Qërë Qërëtërje e kemi nga vendi Ja, jo, shkoj të përmend të përmend historinë të Mbas. Sparkatën e 84, Sparkatën e 85. 85. Isha shpesh Sparkatë me Olta në klubin e mëngjesit. Po mendojë mund ta bënim diçka të diçka të përditshme Olta. Sparkatën. Po pse jo? Sparkatën tënden klubin e mëngjesit dhe dhe pastaj ti jepni një të gjeni domethënë një veçori të përditshme. E di shëmorare apo çdo ditë në 8:00. Jo, jo, e kam fjalën për shkakën Sparkatën me Bukmevez. Oke. A do ti duhet të ngroën uh, bukën me vezë, duhet të bësh sfarkadë, mm, ose duhet të pirë kafe. Ose të bëjmë një variant tjetër. Sfarkanta dhe macchiato. Ëh, ah, shumë bukur. Sfarkadë me salcishë, mm. uh, por shumë mundje të sadit. Ëh. Ëh, sfarkadë me suxuk, një ditë tjetër. Pak e rënd, por sfarkadë bëhet. Ne po, mund ta bëjmë me bananë, për shembull, të themi që suxhoku. Jo, jo, jo, jo, jo. Ka shumë karbohidrate alti. Kush banania? Banania ka shumë ka shumë sheqer. Graasim me suxhoku, mendoj jo. që Banania dhe rushi çuditërisht në top listën e frutave me përmbajtje sheqeri. Edhe fisht. Edhe fisht, pa. po. Po banana ka qenë historikisht e mirë. Ë e mirë është. Ë shëndetshme. Jo, jo e mirë është me po. Dhe po prandaj hahet me kararalti. Për shembull, ka nga këta atletët, ta që bëjnë vrap, ne një do të themi hola tash jo tre ta nuk e di pse shprehaj i fusin një banane para se të bëjmë vrapin. Para se të bëjmë vrapin, po. Sepse është një pjesë e dietës. Është është ësht si punë karburanti, po. Hmm. Kështu që, kështu që e heqim on. Jeshim bananën sepse alta uh, është tek ngjësi me... proteinik, po, po. sujuk. Proteinik uh, sujuk, salsice, mish pule. Mish pule vezë. Ëm, uh, mante dhe peshk. Po. Po do të jetë peshk te belene. Mos më bëni se sepse nuk e kam kod me një një dëshiri. Nuk e kam, nuk e kam lejen për të dhënë arsyen pse duhet të thotë. Për sipër djigju që sai pyeti. Sigur ka një përgjigje specifike, do të them. Po. Le të le të mbetet mister. Okej. Por ora të the 5 po vjen, kështu që bëuni gati për atë. Faleminderit, Olta. Olta, u vet ofruam më shkrat. Edhe po, po. Dhe 35 minuta, dhe 40 minuta në fakt, ndaj. 40 minuta ndajin. Ehm Kam u shënuar që do kemi edhe edhe Miq sot në emision. Oo. Oh. Oh, po po. Osul oh, do nesër, s'jam si i sigurt. <laughs> si e kam lënë? Jan duhet ta kontrolloj. Si e si kam? Ska gjë, ska gjë, kur duam. Si e kam lënë? Mund të vinë edhe sot edhe nesër. Në ja, sot sot do vinë 9:05. Okej. Okay. 9:05. Mm. Ayekt. Do vidë kush nga Ayekt. Mhm. Mm Arieta. Ti ri ri ri ri. Elsa Elsa. Elsa i bën këto punë. Elsa i bën këto punë. Elsa qep, më çhep, ne më duhet të më shojësari dën anëjon. Je i zakonshëm. Një çhepje. Oo! Me petë fort. Faktollë zakonisht. Në fakt më shçhepi, ajo... si thua. Po përse këtu duhet të, të Elsa shçhep zakonisht? Mm. Derisa. Po në fillim duhet të qëpësh altin që të shçhepësh pastaj. Po. Pa. Rroda. Kë dijmë për roda? Hm. Mm. Aj sikletme është. Mos fillojësh të ka shpret të tjera me ngjitje. Një, ja, ta lëm këto thëme E lëm ZAMK E lëm të ek ZAMK E lëm të ATAKU <laughs> Në kjo <kjus> 700 lekëshi Ča, 700 E, më të shë <laughs> mirë? Po, është me mirë ATAKU, 700 Se... <shatim> lekëshi Ka disa variante Ka Qe 300, 500, mm. 700 Unë e blenë blog, 1200 Mban Më banë më shumë <laughs> Në falë ti e blenë ataku në blok This is Club FM është në sparkat, mi qëta shërë është në sparkat në këto momente Olta ka rritur sparkat të blot në klubin e mëgjesit Sënë në mëgjesit e pabesueshme, se shpomëshojnë sytë E pabesueshme Ja rritë, ja dola Kujdes, Olta, bërbord, bërbord Qa ishte e kërciti, di gjove një kërciti? Êsës Mbakët dhe pak e rritur Olta, ooo Edh jone tiete dhimbshme. Oh. Oh, hap fare. Edhe një koc ka ngelur prit. Yikes. Holy, holy. holy Yikes. Jo. Oht, jamos gjiz dhe në pozicion perfekt. Mbuloje, mbulo me një <laughs> <të puto>. gjëse, <laughs> domethënë. U i ke një denë, nuk e ke një denë Ka wow! arritur, Ka kaloj në base i kaloj një 180 gradët është <laughs> <Wow>! të rritur, <laughs> është të rritur dhe i këmbët për pjetë Por të hapur anë është pasaj lartë Fiksë si një balerin Qa këndi është kjo? Kë? 180 gradë 180 gradë jo, Një 200 ta... gradë 200 gradë, 200 gradë 200 gradë janë kratë të tupë, një 180 dhjetë a është I hapi ato unë e diqova kur Këtë e një këtë u shumë Ajdeli Ato, që a e ndo? Ligamente që kërcasin është? E, nuk e di që të gjohu hapët Si në dhjesh? Mirë, kështë ako pa e provo E pa vësushme Por di a rita Ka njërën këmbë, në njërën karike Këmbën tjetër në karigen tjetër Edhe le të themi, pjesa ku i bashkojnë këmbët është e varur në nivelin e karikeve. Pa. Si djali karatesh... Ska sinë dhe problemi, ju mund të imaginoni si të tonë si një. Si This is Club FM. Në klubin e mqesit, ex-embeser është Tomorello së bashku 8.31 minuta në këto mende Mirështë të këni hardon program Që të gjithi përshëndesim, jo rëmjitit fantastika Unë jam bleni të bashkë me... Aldinin dhe... Olëtën, mirë mqesit mjë mm, Olëtë a ke edhe 4 minuta Po Që të mbjullë shkambët Mësak 3 minuta e 9 sekonda U në fakt 22 minuta e kam se e 32 është E 34 Po pra vë shkon e 32 Të në që zë zhuron ne të quajmë mund edhe të, të ngrihesh. Mund edhe të mbyllesh. Jo, Por akoma po deshet deri në. Por, uh, ok, a deri në gati? Gati jemi. Jemi me pop cuisine e ditës sot me mish dashur pop cuisine nga Fjalori Gjoshive që xhandalura është sot te Gërma M. Edhe i zgjova pakës vështira, me thënë drejtën, kështu që nuk ka ka shumë që janë gatruar, ka shumë që kanë përgjigjet gabuara. Ka Ska të thotë se uh, është më kollaj të përzier si një fitues ndër ata që ne i njohim. Live, uh. Si ishte pjodhja, mund të kemi atë pjodhja në live i ljudë, se jo. Si ishte kjo e dytë a të thamë muskë të hajë, pjodhja, muskë, muskë ishte apë ja. Potsë muskë, mojë. Së ka gjësë të kur t'i vira dhe e mësora. Jevi. Jo, je, i pyetë në lidhje me Durata, çfarë ishte ajo me sinqeritetin që karakterizon? Pra. S'e kam mendim fare, oz. Jo, po nga që ishte atë altinë. So, un them tam mbyli. Oh, sa los pse je oltam. Me them tam ish për kat. Ata marrën pjesë edhe un trilitë të dy. Lere të mbarojë edhe këtë hanë. A mundi ki donte i herit? Ë, tashi se na lovë. Jevi. Më thoni me sinqeritetin që ju karakterizon. Fituesit janë të njohurit tuaj? Ëh. Jo. Ja, janë vetëm janë vetëm qëllova e sinqerta po. Po, sigurisht. <laughs> A fituasi nuk mund t'jen të njohërit tan Pra si që për e thoj e ti altin nështë Mbillet në sezonishtat altin Nëse redot bënim gjithë këta 8, lëmahi, 8 vjet 8 vjet mi ishtë da në shurëtun mikrofon Për të dhën Vetëm të njohër A do kishme sorat Bilet e kinemaje <laughs> Për <laughs> halat dhe për gjajat dhe shokat U nuk kam ka i shumë njëres Asum ska më shumë njerëz apo Un tre vëza sigurisht javë apo javën të njëjtëve njerëz. Kjo është ideja. Po ato nuk kanë as fat të shkojnë në kinema çdo javë. Ti të pangopur për 8 vjet rriesh. Bajnë më shumë nga 10 orë. Wow. <laughs> kan hapur tregun gjithme çamut. <laughs> jo, përgjija e sinqertë është jo, sigurisht jo. Nuk më intereson. Ideja është që jne... kemi një gjë së bashku. Çdo dgjues është i rëndësishëm. Po të bënim një emision për të njerërit tanë. Në ishë katastrofë, në minonim vetën tonë në rrathëparë. Si që thotë, popull i dea ja fusë një vetës. Shpresojmë për në kështë këptuar, i dashër dy zhërës. Atëhere, letë shpresojmë që kemi infituës. Dhe në këto Oltat, momente... Përgjishë dhe popkujtët janë. Vazdo. Ai tieni s'i sigur për dietë vetë. Po un ti thash një herë nuk uh, nuk merre me ty. Jo, jo, po them ta mbyllim, ta mbyllim. Jo, nuk e mbyllim tuaj. S'ka gjë se. Këtheja nr. 1. Shçetësimi i madh dhe përgjegjësi që ndjejmë për diçka. Pares... Merak. Merak, bravo, është sakt. Urdhëro. Tani që sparkaten do të ashtu son ti fare. 6 sekonda. Do rrihen sik, do rrihen. 4, 3, 3, 2. Një! Mm. Byrë dhe dolta! Byrë oh! dhe oh! dolta! Ve sukses! 30 minuta së shparkat në klyurin e uh! njësit të oh, më njësit! Nuk putu në troka sun! Nuk putu nuk e dolta në këtë! Bravo, bravo, Olta! Oh! Yeah, Nja hapje yeah. e papar në klyurin e njësit mishdashur 30 minuta SparkHut dhe emba ashtimi i misionit Ndiqoni se si bën kur ecen Tu ke ta mam si kur ti kush bët vartë roket Por gjoni ta që ecen në përboh E stop ta një se <të> kubba Ullu atje, ullu, mosot qomba Ose shko, shko deri te karigejote Okë. Okay, mirë. Ëm. Në përgjithësi saktë për pyetjen nr. 1 është Merak, Merak, Telum, Tolda. Pyetja nr. 2 për Tyldin është një kandër e vogël me dy palkra, nga të cilët dy të sipërmit janë të kuqe me pika të zeza. Fillon me M. Mollkuçe. Mollkuçe është sakt Telum, Oskaltin. Jo, jo, mos, këtë lut. Atë Mollkuçe mol është një mënyrë tjetër për thënë nusepashkë. Nusë e pashtë kësë që vëndisë ha Nusë e pashtë kë e fluturo Gjithë e din që mund shka nuk fluturo Nusë e pashtë kë e fluturo Ti në... është i telefonës e që dridët është i telefonës e që dridët po është elë di që dridët A, oke okay. Nuk si e pa shkë fluturo. Me burrin edhe shto. Mos ja, u merë burri dashu nuk kusht kështu. Nuk si nga fshati burri. U them si qëlloi në Tiranë. Burrin e bëra. Ë, uh, ia ja, thë pyesi Meldin që. Hajta pyesim. Alo, Eldi Merolli. Alo, përsëndetje, përsëndetje. Atyre, Olta, ë. Uh, Je migati? Gati. Eldi. Problem. Nuk e pa shkë fluturo. Si vazhdojnë bra Ja, vështë di, unë jam vetëm melodia Shëqëru si melodin A, ti e shëqëru si? Ok, dëkord, atër, ojtë atë do këndoj shti Të shëqëru e elti me muzikë Më duke të kujtova, nuk e ti mirë Unë bëj basin Atërë Një E elti, të përshë melodinë, ojtë atë do këndoj Gati? Një, dy, tre Tiloni A pra elti Dhe të filoj, ojta që mund të shëgjëroj Po, jo të shëgjëroj, pra filo të ojta, ojta E një, një, dëjë, tre, jebi Nëse pashke fluturo, se të erdi burri Burri nga fshati, nësë janë nga berati E, përkët në shumë shpejt, ojta Nëse pashke fluturo, se të erdi burri Gjithmoni pëlqin e vetja këtët Da jebë trafiku në eldi, se nuk duroja të farë Jebi eldi, si është gjerë e trafiku This is Club FM 100.4 Oltë dimo su, vamos a mercit se ne për shakaraj kemi këto gjëra. Po. Ed kemi si ujit e pankut, këtu e vetmja vajzë në mision. Mundohem. Kjo mm është -mm -mm. me shumë sportivitet, të gjitha, të gjitha duhet marr me sportivitet. Ashtu e kam marr. Po. Ishte njëri që punonte në një dyqan këpucësh. Ne i vëndë të huaj Dushanë gjigandi, madhë, këpucësh Kështë e vajdo një grua atje Një grua e re, shumë simpatike Por uh, Kështë e vëndë shurë fundin Letemi Dhe nën fundin Kishën eglizhuar pak pastaj me veshjen pa, Kjo grua Edhe vapë, edhe fresku, edhe E ke mërë, si shpo Dhe Dhe um... <coughs> Kyhin që punon të adje e kishte parë Nërsa kjo prëvojnë dhe këpuc Po E këthonë dhe vind e vërdal, vind e vërdal Do në të të ndimonde, do në të të ndimonde Po Në i moment uh, Edhe Tipi papërmbajtur Do të tënë Kësu edhe pak vulgar Po jo pak vulgar, për shumë vulgar mm -hmm. I tha, zdojnë ta Pëllot me akullore Do të haja <laughs> po, po, po. Kjo Sigurisht që E revoltuar u largua. Në dyqanë i tha, kafsh i tha, <gjë> dhe iku. <gjë> e shkëtik buri saj dhe, dhe e vendosur, kërkon dhe buri që buri dilë nga shpia, të shkon dhe të bënde shermata. I tha, shkojnë, se këshu këshu ma bëri, në filanë dyqanë e këta, shko dhe rri e mbron dhe rin tim. Buri tha, nësë jem njërë. Edhe i tha, kam tre ashtë syve. I tha, e para. Ti tha, Dhe të ke fajnë, sepse nuk vishet fundi Banë batje ta, E dyta Ti ke qëta të këpucë Dhe të të tërëtë Nërsa i mund të hajë Aishruma gullore Unë së duha të kruaj This is Club FM Të të të tre minuta në këto moment Të jeni me kruvinë mqesit në Vale dhe Club FM Në një qindë pik 4 mirëmëngjes, si ju jiveuni, jam blenë këtu bash me Altin. Mirëmëngjes. Kemi Oltën? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjes. Mirë Qafter. Ehm. Um, para se të shkrim tek anagrama gjëra si këto. Kemi dhuratë Kemi... për të dhënë sot në um. klubin e mëmësit, po? Sot do dhoni ju. Jo. Mhm. Mm Plot. Doja të bëja një pyetje. Ko Oltan. Tani që Vera ka arritur një far pike. Kan... Po, data shtatëmbëdhjet sot. Ehm. Ne tani të kan po ikën. Po, mund të themi. Praktikisht. Është vërtet ka dhe po themi rreth rreth 20-25 ditë, një muaj, ndoshta. Ai do po, të thoshta mm. një muaj. Deri nga mesi i shtatorit? Që të bësh plazh tamë. Po. Ëh, uh, qetot thosë shumë nga vendet që kanë ofruar turizëm, pushime, këtë vit janë vizituar tani më dhe për vojat janë kryer. Pra, çka qëm për tu parë është për tu përjetuar. Janë marrë për shtypit. Po, janë marrë për shtypjet. A mund të flasim A themi se cili është vend pushimi më i mirë në Shqipëri për verën e 2016-të. Po juaj cili është sepse është ende në vim, kjo verë. Po. <coughs> por tani që e dim, si mendoni ju, ju të të pa, që i keni kaluar pushimet. Po. Nga vendet ku keni shkuar këtë vit. Cili do të jepni çmimin. Si vendi ose vend pushimi, atëherë më i mirë në Shqipëri për verën e 2016-s. Unë për verën e 2016-s. Atërt Altin, çmimin do ja japja Selanikut. Uh, Ëh, shiko se ek javam si klaus klausol. Po. Në Shqipëri Altin. Në Shqipëri. Ah, në Shqipëri. Në Shqipëri. Ëh, uh, rrugës Mysymshyri. Do vetë antiku që qënd ti. Po, po më fejli po ti pse po shojë të mësojmë shyrë. Çfarë? Te ai tabakino aty apo çfarë? Te pemët, te pemët, ka hiet. Te hiet shyri, po, fa. ka ka mundsi. Te jetë kështu çfarë që shëvon në një. Është para, është para e shtruar e gjitha. Mhm. Mm ka qenë gjithmonë. Në zonëto, po, nuk ofron ka... ofron pak uh, ofron pak aventur për shkakun tek pllaga që lëvizin. Po, aty. Mbas një ditë shijo ose mbas i kanë lart, mund të lagi pak. Po në ver nuk duket dash shumë. Okej, mirë, kjo Edhe ti ke kaluar në Shqipëri. Unë si e kuptoj si si se ti ke pushuar jashtë si Borgjezi. Ka jonë se la në Makedoni. Në disa vende të Ballkanit gjatë se eto... ishte më lirë. <laughs> ishte më lirë nga ana ekonomike, po nga Na ana sfirtore është. Ana sfirtore po të. Më e shtërit. Nuk diskutoj. Fal. Se lughi deri ti ato paratë tua në ekonominë e vendit. Do thoshe dikush <clears throat> për <xamu>, shkakun <clears throat> nga kritikët e një. Përra për logaritë përsa shto Ma që leksa kisho Njësa Pra më alëtin Atini nga, nga thotë Misim shyri misht da shumë vendim e mirë për përpushime në Shqipëri Kemi olë dhe danje cila ka tjetër mendim Nga misim shyri Olë të mendon Unë që vendosa që të gjithë ekonomin Përre varë një shantë darë Po, bloki i lakmu e shumë E bloki, po, Alan, mos më falë për bloki uh, Po, hajde njerit të Daniel të për po, tërgohu ku ishë po. <laughs> po, isha në jug isha lëtin Nuk e më hajtë Cili me ndonë është vendi në Shqipëri Vend pushimi në Shqipëri Që Meriton të marë të shmimin Si vend pushimi okay. me i mirë dhe pse Te qezman logara 069 27 22 22, 22 <gosse> 069 27 22 22 Po mjeb diska Po sbet po si shi. si, si më a shikë shu si komediane Drimadesit ja jap të qmimin e par Drimadesit Po se aty ka lova një pjes të pushimeve hmm. Por ajo rruga për shumull kisht Ka të gjere që duen reguluar akum Rruga, pa falem dhejt, okej shumir Ja futi kodëm e thëmë, si që di gjuhat Duhet regulluar rruga, thot që ka vite gjesh bërë Rruga e plajit, zotit E plajit, e plajit Dhe të shkerës dhe vrimat i Dhe të shkerës rruga ati Për është plajit e vrimat Dhe ato plerat, plerat mos të existonin Plerat mos të existonin Do të selun një shkop magik Ollë daj, që ta tundës Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Nuk do themi çe për trimadhën? Pa e mm. shart trimadhën? Ta thuash. Ë, që është uh, goxavën. Dhe kanë me... pronë. Dhe dhe ka diemë vajzat mirë që me me gjasa mund të jetë ndonjëri nga ata që s'jan pir, janë bër tab mbrëm që ë uh, s'ka gjën duke vjell gjithnanë që mund ndodhë duke dëgjuar tani. Do them nga e pira, uh, ku pi shumë. Kjo është në çdo vend, ja, jo vetëm në trimadh. Jo, deri në tretë mëngjesit. Ti i dom, ti i dom, është mirë. Në kohën kur isha unë ishte super. Ishte shumë super. Mm. Unë isha një ditë kjo ishte ose jam ne kaluar ose dy javë më parë por mendoj se ishte jam ne kaluar të premten duket jo të shtunën të shtunën të shtunën dhe ishim shkuan në në plazhin e palasës atje, ta që është plazhi, plazhi fondohtova po atje ky kompleksi ku do të them ky kompleksi me me me beton shumë por ëh uh, është uh, plazhi më i, më i virgjër, si thua?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 E muzikë nuk mbajnë shumë të këllarë, nuk no ka në këllarë Ka e ndë e hapsirkut i mund më gullur qatërë në tënde Cilë është ca lodra për fëmijët që janë Ka të të ujt edhe mund të bësh atë të tënde Dhe ishëm atje dherë dhe nga ora 4 Qetësi, plashtë i shumë i pasër mm -hmm. Ujë shumë i mirë mm -hmm. Edhe e pasëta i shkajmë në trimalë Po mund në mes, mund të zemër të, nga ora, të nga ora 5 Ku po bëjnë shumë a party në një në një në një, një, një vend të vogël atë një bar të vogël një beach bar Por zgjaret në të majt. Kur zgjaret në të majt, eksakt. Mbas rrethit, domethënë në të majt. Po, në të majt. Dhe dhe aq shumë ngjeshur dukesh ata njerëzit, sikur ishin mbi njëri tjetrin. Ajo zhurma ishte. Sep ka the këtu, këta, janë këta sa DJ-shit funo në to beach bar-ë që s janë s janë as DJ tamam se çëta mbajnë vetë muzikën. Po ndikohen nga E kuptoni i flet i, i kush për shkakun edhe heq atë muzikën dalon fare muzika pesë minuta s'ka muzikë po. sa ta vënë ata ja ata gjejmë atë ashtu po oh, yeah. pastaj është përse ai e dije të thua si se më ndonjësh të bësh një biseda ku do të thosë çfarë ka shijosh vetëm por të vërtetë kemë ashtu s'i sigaismë ndarës mund të dëgjova mund të bësh të pëlqen kjo për shkakun ti do të dëgjohesh të vërtetë au nuk më bëhet ti a kujmosen falë edhe vetë vetë bëj të dini gjithë Hey boy. Duen e gëdan me patën ojta. Baj gali. Oi ye. Jo baj e tas. Je minu play. Je tas play. We let's go. Eh, çsto se qa ishte e është është është <laughs> për të njërës mund bëhet e bezdismë kur zjatë me orë e orë tërë e, tër e të bëhet koka da ullë koka da ullë përndaj ollëta unë nuk e votoj Un vë drekland tjetër të ndërmi të drimaves, kështu që. Po, okay, ti e ke për krownën e qet. Okay, dakord, jam jam. Ekzistojnë dy pjesë gjithmonë të gazit. Një, një, një, senti me një një një një. Okay, pjete, ka vende, ka të pëlqishja. Në seman a, për shon, në, në seman, seman. Shkovet. Është shkovet, a? Dazu të. Po që në Lalz po deshe. Ka pjesën familjare, ka edhe pjesën ku ti ke shua parë. Është një investim strategjik, po mundojën ti shësesin kush i ka. Igu lalzi, i rra lalzi I rra perdje I rra lalzi, tom <laughs> Mrejt ish lagurish Nësë qikojmë ata pleshe prapën lalzi I nga me gjitha <laughs> Bab kipirotan. Sinclair, mish dashur, tani në klumin e mqesit Mirë se keni ardhur në program është 7.32 minuta Pothuaj se kjoj qëhet Cinderella, Hirushja Mirë mqes, mirë mqes, mirë mqes She <mysh> said her name was Cinderella wonder her on brother with a blue coat he said his name was Mr Doctor but she could call him Huntley if she choose she said a Their name was Cinderella, for wonder her umbrella with the blues. And said his name was Mr. Daughty, or she could call him Hunty, if she choose. Then queer it wasn't appearing, the deal in New York City was more Never umbrella with a blue dress He said his name was Mr. Da FEM 100.4 Nëndërgojnë që Kësa mili Aho zot Ka shkruajtur Anita Sa që ngejlo vë zot Po Kata shkruajtë të të qka Kër e shkruajnë kësa mili Me gjasht i për shumë Po, i bje që tjetë nërë të preferuarit Po E i asht... pikat, a i gjasht është A tu i ke vëm pikat Pikat në bëjit A vek ozot mendisam mendisatunga brava që është gjithashtu me një ri por ndërkoh me me zot vogël që i e prand si më shumë ksamilit se sa zoti zot... <gricht> kur ne e dimë që zoti e bëri ksamilin dhe jo ksamili zotin pa zotin çdo kishte ksamil po zoti bëri dhe plerat Jo, zoti, që mbulojnë, ta, që gjithë vijen bregdetare A, zotit bërri dhe plerat, a? Ska pun tjene, zotit Zotit bërri <laughs> etiketat e shishtet, e? Po, po. shishtet me shumit Pelenat Po Qeshtet pa fund ka bërë Ike vënëre? Amen Në gjyrat në ryshpe Amen Nuk të e të amen, që me këllu radhen Amen Zotit bërri qeshtet Plera të atletet e vjetëra Amen Edhe i hodit të tëra në detë Amen Ose ndoshtë e ka fajnë se bëri që lumejnë Dherë dhe në të gjithë në detë Mëndë kishtë e para shikuar përshë mëndë që lumejnë Kallonim për të ta filtra po, po, Para se të Kishtë të ta kësho Uzina riziklusët të lumejnëve po. Lëta në thejmë i planeti ishtë defektozë zot E provuam Edhe duam të këthejmë Priset. Nuk është me drejtë ti, i them zoti. Planeti. Vetë prishe vetë. Planeti ka probleme. Jemi akoma në prov? Jan vetëm 5000 vjetët e para civilizimin. Okej, mirë. Ehm, të sigurt që merr një planet dhe merr për miliona vjetore. Po, po. Po da mos them. Derisa ka ngritë 1900 vjet Gyleja. Gyleni. Gyleni ora. Po më mi, mintë se ka se që nësikas... një, nuk Kj nuk e ke dëgjuar. Ju s'më bëdës po flet për të tani. S'është pse dantesh ti të gjomtare. Për Gylen? Po për Gylenin. Ky e ka dëgjuar Gule Gule edhe se ti që ka një nën fund aty. Sa i pai interesuari për politikën turke. Jo vetëm mendoj. Po ky u nis për Sambol edhe ai tha do ikisë për s ikin Selanik. Guleja. I kjo tha që Guleja. Nëse do të flasim pak për uh, situatën e Çiprës, miqsh. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Prishtinë, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mundin e kam tek Olta që nuk diën sa ku është. Duhet ish në pun në këto të ishte në punë në këtë moment. Sot i disen fakte që u karrikja këtu që është po, bosh. Po. Po. Por na laka karrikën. A ka dal për një vrap? Alba, há cá escolar de veterinário Ah, para pôr nisso para cá de teatro No que dia, desagondola-te Por... Olhe, <risos> uh, estás a escutumis, estás? Mulher está a bairro uns Nunca há problema <risos> <risos> <risos> Ai, capa Uau, <Wow>, fixe <risos> Fixe, vai, é danhante, luda-me Ok, me não é a questão de soar, <risos> olhe-te-me Them që uh, kemi mm, mm, mm, mm. O ku i ku ku shëti? Nuk e zin, të thamë sa... mjëpë kohë më thamë po. Të thatu i vërte? <laughs> më thamë mjëpë kohë, mjëpë mjep... një këngë të gjatë Mjë <coughs> a yeah, një këngë të gjatë Ne i dhamë dynë faktë për prapë Po, prap. <coughs> po. gjithës e si Ajo që kemi nga olë të të një është Vetëm, vetëm uh, tinguj Ta e që mundësh Kruaj dhe fyti Gati Kërti është gati, jo të e rëfaj Më ndoj që është gati pas kësa Ja, i se kërë Je gati mi Mirë më gjësë Mirë më gjësë Mirë më gjësë, ota Qa bërë? Kërë të barështë? Kërë të barështë? Lamizaka. Sindea Mih. Oşani. Lamizaka olsa. Follow me. No problem. Oh God. I don't buy it. Argument. Adverser. Adverser. No mi iste yas. Volta. Të lutëm, jemi me emra dhe fituaz dhe... E t'lumine në qiti... Bëjt dhe tyrën, të shumë. Mjaftë. Ska në fituaz. Ska lezet, kësho. A, tërmë kushtë të të gjonë. Në qitë kemë kotsë. Qa kemë, në zëmër, qa kemë, qa kemë? Qa kemë, qa kemë? Qa kemë? Jë dhe në qinë nga djeve? Në kam përët. Pa nëmi foljë. Çando. Çando diandi. Kakafsuar cieni. Momiche. Cara or buri. Momir buri. Çake. Kasar babi. Çake. Te spre noga. Smu rito. Askimi denia di addys… pa. <pourshal> <coughs> <coughs> Ej, të weekend do të bitani me In The Night në klubin e më qesit mishda Ashur paspak do të kemi edhe emra të orta të të... Jo, du e të përsturisim zërin kanë përsturit No, zërin da e përsturisim pas taj Tani do të... Të të qimë të këmë Të kemi paspak KlabFM 100.4 Mi që të dashër, mi që këni ardhur në krypin e mqesit Në valet e KlabFM në njënë pikatër edhe në KlabFM pika lë Halo. E ta një më tërgoj pak si shpuna, oltëa Jo, jo, së Nuk... Jo, tërgoj, tërgoj Tërgoj, tërgoj, tërgoj jo, Lime, Lime Express Jo, jo Në më qërë nësh Oltëa, oltëa, vetëm disa sekonda Para se ne uh, të hynim në trasvetimin Andrej për drejtun në Radio Kamber me miq dashur, ëh me një uh, gazëllim të dallhueshëm në Z, <laughs> në Z dhe në fytyrë. Po bëon tha, "Hey, tha, Lime Express, pos ka një lime." Edhe në atë moment isha unë që hyra dhe thashë, "Mirëmëngjes, më është keni ardhur në sepse kaq ishte koha." Dhe tani shum. që unë e pyes, "Çfarë ishte kjo?" "Hey, Lime Express." Ka... Nuk do, do vetëm me të gjithë, vetëm me ju sot do bëjmë. Sigurisht se do bëjmë, do bëjmë këtë gjë. Çfarë do bëjmë? Unë do hyj te Lime Express. Mund të hysh. Kush që janë Express? E para. Është faqi interneti? uh -huh. pa. i internetit? Aha. Edhe do mundojmë të gjej se për çfarë Lajmi bën fjalol. Oh. Lajm X ex... si shkruhet Express me K sa apo me Z? Z. Ezë për Lajm Z Z. Tash Lajm Express. Mm. Që, si si shfa... kjo është adresa? Po. Po. Ja, por kërkoj një herë, por e bëj një kërkim në Google Lajm Express. Po më del ga... jo Gazeta Express, është Lajm Express. Lajme Express me dy samput. Lajm. Lajm Press kam. Lajme Lime Freskan, Lime Express e jet, okay. Po. Piknet po? Mm. Piknet. Mm. Ai është. Kjo është reklam falas. Po. Lime tepër i madh. Ne dua bëjmë tani. Cypria kualifikohet. Nen... Të kanë, kanë lime të tjera. E po. Gili Kem i mësuar shumë nga Mona. Kjo ishte? Po, kjo ishte. Jo, jo. Jo, jo. Po kjo ka 4 muaj, si kështu. Po, po, si mund të e përshtatim tani ka 1 vitra mua këtu. Kaunse më është takuar. Fillimi, një sekond. Mësti kanë bërë kështu, refreshim. Wow. Po ajo s'i ka gjetur. Në gjithmonë e gjet. Para sa muaj është përsosur kjo? Çfarë është më? Nuk është gjumur jo. Martin çfarë ishte? Ma thuaj ti se te ajo nuk mund të kem, nuk mund të përshtatem në mision. Nuk e çoj do... profesionistes sa duhet. Momentin e ishte... momentin si që duhet të rregojë profesioniste kishte bënte a e dëmton e... sa asht ora nëpërmjet. Ai <laughs> çega, <laughs> çega ksumë. Mm -hmm. Jo, më jo, ishte një gjë dhëndri me nusen, bën setin fotografik të martesës por i ndod diçka e çuditshme. Ai nuk arrit të hapje. Çfarë ndod? Ishte a, e dëmton gjarprish. Gjarpri, <gjarrper> ka fshon dhëndrin gjatë setit fotografik me nusen Kjo ishtë? Kjo ishtë Gjarpri ka fshon dhëndrin gjatë setit fotografik me nusen Nuk ka si so lajmë që Ti bëj për shtype për mes të ati që nuk ka parat A e të sfarë? A e dëmton? A e dëmton? I shpesht Aj I shpesht I shpesht I shpesht Gjarpri më që hollo e to O bashti Nuk e di këtë pjezëm, se lajmi në olë të e ledzoj. <klats> nuk e ti për qëfar për frisë, nuk, di... <risa> nuk e ti. Nuk ju kuptë e fare qëna. Ka <risa> fru ajtje. Ka fru ajtje, pa. Ka fru, nuk e ti qëfar për thoni. Ka fru, që që. Konsumim. This is Club FM. Është, <risa> më në qesë, mishtë të këni ardhur në klujnë më qesit, një kluj do arzë një 7.51 minuta, unë jam blendit u bashkë me Altini dhe Olëtën në Club FM në inë sindikadër. Më qesit. Të shansuri një hesht e kështu Po, pra Tarara Tirarararara E, anagrama është As që nidë Zonja dhe zotërinj As që nidë Që ollëta i gjeti më mm, njerë Ollëta i gjeti se ollëta është Plot me këta Apo jo ollëta Po E oh. dia Mhm mhm mhm mhm mhm ë bukur kjo faleminderit ë është kollaj flasësh bëj këto vala Altin bëj këto rrymë muzikore kështu duhet vërej sigur po bëvën surf po sigurisht busdetit sigur oh, busdetit bus je ja. në fakt busdetit jemi po ta marrësh sa kilometra jemi gatëti 6 kilometra. No, Teknikisht buzdeti thua. 6 kilometra, more. 6 kilometra. Ajo fut po daska. Konkret kështu. Ka dhe shihet uh... miop, sindromën e. Edi thjesht puna me Aldinin, Aldini thjesht nuk dhoi që ta vër në punë, po po ta vër në punë normalisht e kupton që 6 kilometra janë shumë pak. Por e thjesht refuzon, mendohet. <laughs> Kjo është ide. Nuk nuk do të shpenzoj ato. Së shkurtër, përsigja duhet të jetë një shifër. 6 kilometra. Tinglon logjik, e? Mund të ishim 6 kilometra gateti, mund të ishim 300 metra. This is Club FM. Ora është tani 8:53 minuta. Kam gnojsin tju mirpërs në klubin e Mqjesit ku me shpresë Holta do të na japi. Ële emra fituesish deri më tani, mësh dashur. Jepi Holta. Le të shohim se Holta ka për të thënë. Jepi Holta. Elvana Gjata. Elvana Gjata, mësh dashur. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 E uh, kemi tani uh, për dëgjuar zërin në original që ta vërtetojmë se Elvana është Elvana. Po, është saktë. Je vërtin. Sa është ngjyra? Do të them edhe mua, por këto gjëra të reja sikur smerrin iza, domethënë. Bravo. Bravo, el, Elvana është sh saktë. Shipe fare mikrofon. Urime vajzë. 737 i mbaron numri. Edhe një kush e ka gjetur? Nga dyqan taksi.com Raqi. Raqi, Raqi. Sot tani nëse ne thamë që do i shtojmë edhe një fik Në çosën veten, kuptohet. Raqi do haj nga dorësonilës. Një fik, një fik të bardh nga baçja, një fik të bardh bio. Po. FBB. Çohet. Ço ço do ngelë? Po, atëre bashkë me duratën, kështu që, që Raqi e ja me stomakun të përgatitur për. Gatë. Për një fik të ëmbël. A mund ta shpërthesh edhe një herë, sepse mendoj që kjo duhet bërë më që më që ishte për gjetur uh, identitetin e Elvana Gjathës. Në mund të bëjmë në mënyrë të tjilë që në momentin që që Sonila zxatë fikun dhe Rashi zxatë gojen për të kapsuar fikun të shpërthej muzika 1, 2, 3 Puthe Fikun mund të hajtë si një putje Si një putje frantesë Si një putje This is Club FM 100.4 Për minë dhëtë gjemë fjarën në olëtës Yes Për sigurishtë Atër olëtë akë Fjara jota është send Për altin është këtu në studio Nuk e ti në se ka Nuk e dhëmë Pa edhe mund tjetë pos është Kaj jasat mos jetë Plastik Jo është send shpje Në gjithë dhështë të pi duhet të ketë Unë kam shumë të tjilë në shpje Ti ke shumë të t'i datësht? Mm -hmm. Shëpën këto për të varur robot në tel? Ja, jenë kapset jen kapse dhe robot. Se thash, me shike shumë, kapset jenë shumë. Kam, kam, kam disanga. Ke shumë kapset, nërko? Kam dhe kapset, me njëra plat. Për interes, po. Ka shumë kapset. Uh, dikur i përdore për robot, anë i losgoza. E dhe sunim ka luat me kapset. E, është me uh. moshë. Uh. Dhe takujem në i e? Fëmije tanë? Ta. Uh. Jënë takuar, pa problem. Ja, shumë t Jep alti, po. i altin gjeje. Është send e kuzhinësolta? Nuk besoj që e ka vendin në kuzhinë, por ato aty le ti e di. Është send banje. Një? Jo. Është send që rri në sallon. Më shumë. Mund të rri në një kuti, po thotë. Në një, një kuti, i beti i vogël pra. I vogël është. Është i çmuar, është i çmuar. Po ka dhe madhsi në fakt. Dije, është i çmuar? I çmuar, jo. Jo, nuk është në një bizhunë këtu. Jo, jo, jo. Jo. Po... Ise ndi vogël që rri në kuti në shtëpi alti. Po, ka masa të ndryshme. Në çdo shtëpi duhet të kemi vogëlsh, ësht, nuk është. Nari. Është personal? Jo, nuk është personal. Është durat, domethënë. Është dhe... vegël, vegël. Por në disa raste mund duhet të jetë personal. Është vegël? Është vegëli për disa vegël pune, po. Për disa është vegël pune. Po, për disa. Është një send i vogël që në shtëpi çdo shtëpi duhet ta ketë dohta dhe rrin në një kuti. Sidomos për femrat duhet të jetë patjetër. Sidomos për femra. Po e përdorin më shumë femrat, por edhe me, me, ba, shumë shumë me pas. Jo. Fillon me po pra atë mundova të them. Në një nga këto makinat e rrojës. Ëh. Me... Mm -mm. Ska lidhje me makinat e rrojës. Brisku. Duhet të kesh vetë kujdes kur e përdor këtë, jo. <coughs> Duhet të kesh vitesh për përdor. Po. Nga goja, oltë apo nga Jo, me dorë përdoret me dorë. Me h, me h fillon. Me h. Me h. Duhet kesh kujdes kur e përdor. Me h si hna, domethë hekur, hekur që hekuroz. Jo, jo, nuk është ai që më atë hekuri. Smivogul. Mhm. Mm po janë këto, më janë këto strishat çenta. Yeah. Jo. Çan strishat, po. Kto ju bën femra, qi... suhu që që depilon, që shi... de shi... rripen. Jo, jo, jo, jo. Më vogël akom altin sa. Ti sikur sendi vogël që rrin në shpi kotmi. Nuk rri kot më ja, jo, e përdorim femra. Përdorim disa nga femrat. Disa nga femrat. Po edhe ju meshkujt. Dhe duhet kenë. Keni pse mos e përdorni? Dhe duhet kenë kujdes. Kur e përdorni. Ja përdorimit, po. Se mund të heqësh në në yllë kremja apo ja, jo? Jo, mund të vritesh. Mund të shpaohesh? Shpaohesh. Mund të shpaohesh me këtë? Atë fillon me gj. Bravo Volta. Gj, i. Gj. Ka i pas një doktor. Cili kthe emër? Po, po. Faikonica. Zakonisht humbet në kasht kjo. <gjuhi> humbi me në kasht ti? E. E po, humbet në kasht. E kështu do dalë të shkruan? Bravo Volta. Gyp gyp shkruan. Apo jo. jo. Gjithpër, okay. Mirë, në rregull. Ah apo si thos gyp. Ah. Kërë e më smakrë me në gjesim i zdaqër, fjalla e ollë të svilon me një gjo Kaluan 4 baza pas oh, të e gjetët Kaluan 4 baza në fakt this. this is Club FM Dohaj dhe unë ollë dhe në të fjallë Ja, së më mërë mund, ja Fjalla juaj hahet Në i far formë. Në i far formë. Po, far formen, po dhe, dhe ha i far formë. A ka diçka e han? Po. Po. Po normale nuk është që të haj. Jo jo, është jo, jo, është normale, po. Është edhe ngërnshë. Ha, ha. Ëh, uh, ne ham, ju e uh, hani? Unë nuk, nuk para, po Ti nuk të pëlqen. Tiolta e ham shumë, mendoj. Mendoj që uh, unë unë e konsumoj shumë pak ose as pak, me të drejtën. Shumë shumë pak ë uh, e blem në dyqan mishi? Ja. Jo, jo jo, në dyqan mishi. Blem në supermarket. E ka e ka prejardhën nga kafsha si produkt, po ndihmoi, por oh. uh, por nuk e blem në dyqan mishi. Ë për brancë më e kafshës? Jo, jo. Jo për ajo. Shëndet normal në një, një dyqan mishi. Largo nga mishi. Fillon me k. <laughs> jo, miqoti. Po E kuqorezi mish është në farë mënyrë, sado që po bëhet nga ato zore. Po mirë, ta administrohet çdo gjë diçka mishi dhe kur piqet prap mish ngelet. Jo, jo, po e ka fjalën. Çesh mish. Intestinat, ha ha. Atëherë jo. Po mirë, vetëm hë nga kafshat është. Nga kafshat është, po. Njeriu nuk e ka këtë? Njeriu ka, po të një të tillë në preardhë njeriu do hyndën kanibalizëm si të hash kremviçë. Kremishe grash! Ah, kuto! <laughs> Kremishe, <të to. laughs> Kremishe fëmijesh! është një loj Mishi i proponuar? Ja! Po, është... i glarë nga Mishi, së <laughs> <s> nabëdhishë. <laughs> A ty i rritë, e Mishi! Me i përni një dimi lëtën. Okej, okay, okej. Okay. Kur tham nuk ha e ta mam, ajo të shpardoni në tonim në është që nuk përtypet. A shë e pisa e fortë... Nuk përtypet, dhe me dhe në konsumohet. Nga goja, në stomak, pa o për ti për? Në stomaku... Ko! Ko! Ko, ko, ko! Ko, ko, ko, ko, ko, ko ka, kosi! Kasi? Jo, ka, pari më pramë, se si shte të kukureti, ja fruar shumë. Nga kosi dhe kukureti është shumë përmirësin. Uh, kosi? Mhm. Mm po në studië është? Kujdesur të jo, kada në kosta. Munde dhe me shi e kosi, pa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, është gjë gjë ju ju ju ju Altini Bandimon nuk e nxjer gjuhën miq dashur por sikon nuk është gjua vet është veprimi që Altini vao bë bon. le, le, le bën L L lpin lpin e lpihet kjo lpihet po çfarë është pra çfarë lpin a ah <inaudible> i bën <inaudible> nga çumsti i luvve Olta A ve lapiet dhe futet në stomak pa u përtypur. Faleminderit shumë, vazhdojmë programin me. Publikiteta tani kthehemi në klubin e mëngjesit me më shumë mbas pak. This is Club One. FM 100.4. Uh, uh. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Paxi Vrana tani në mëngjes, Olga, do na tregosh për aksidentin e Mautit. O oh, ja, oh, yeah, bien. Yes. Je piohta. Dalloni kënga Mapuz, Mapuz, Mapuz. Sa kshu është? Puth Mapuz, Mapuz. A ju puth Mapuz, Mapuz më thonë, e ka thënë se puthë kështu do më në në të tretën, në veten e tretë. Veten e tretë. 25 gradësh në momentet 32 është maksimale për sot. Faleminderit Olta. 10% shanse të për tipuar. Do të thënë s'kemë shi sot. Ja, nuk kemi Për pak si vran nuk pra Mon, për që nëjo disco disko Disko, disko U, uh, u uh. uh. uh. O, oh, si shodete Poeti modern shqiptar uh, Lumi B Që gëndon tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Tek Do më vësit... Do më vësit që këtë tim... Dojtë ja vëm pakortës këtë, kamë në diso diso se i pëqeshtë. Mos më aprisht një rëllotën. A kam unë si orëtë atë një dërësht që i pusë e pusët? Ti si e sikur se që farë do, e ke prasish. Me këtë do. Ma plëtoni rëllotën dëshirë, të liminderit. Osa mirë... Po këtëse misho, gjegu e kektu e kam gati, po deshe. Elvara i... Nëse, fillon me këtë, po Ah okay. Tu dove? A tu e dua. Ok, Marco. Il segno jump, pepson, the boy on the ticket or gio. La dretare ho da fosta nel buio. U! Come lungo giornata non c'ho un gommo. U! U! Il segno jump, pepson, the boy on the ticket or gio. Grazie. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A vera, zombie. Ës kaos këtu. Jo kësh shumë. Ke shtumin. Shum kur je kësha the bukur, po kësha mahone nuk u çaj as me të prek. As me të prek fare. Shum je. Bukuri e veshë the bukur, po kësha mahone nuk u çaj as me të prek. Po vjen. Apo jai tjetër pra, tjetri që E pra i është që bëndë... A i është që kërce me shoqët? Së kun avinaj... E më të acu e të gajë direkte... E na çop... nah, pra... O sa mirë po kërce me shoqët... O sa mirë po kërce me shoqët... Ajde rë pak me musënëte... O sa mirë po kërce me shoqët... O sa mirë po kërce me shoqët... Këkës e problemet se s'mandim në teksti... E dhe ishte teksi gjatë në filim... Këkës e teksi ure tuk të uan... Uh, o sa mirë për këto me shoqet, o sa mirë për këto me shoqet, o sa mirë për këto me shoqet. Hajde rrim pak bashkë, o sa mirë për këto shoqet. Është është është e lehtë. <të> o sa mir porte me shoqet, o sa mir boten po shoche, o sa mir porte me shoqet, o sa mir porte me shoqet. Ajde ri pak me musike. O sa mir porte me shoqet. O sa mir porte me shoqet. Po po po <hihohi> këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërnde, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Stanë 12 minuta në këtë moment dhe uniambleni du bash me Oltën Hello Mjës. Dhe me Altinin Mgjesi <laughs> Mgjesi, Olta Olta Mgjesi, mgjesi ah, Se në qësës flet, flet dikush djeta për dy Shëmësuar gjithmon të flasi pas dhe mm -hmm. Kër nuk është mm -hmm. shjerit Wow Ma qëki Altinu As gjithë s'ka, shtë ketë Sot është e klipsi Hanus Ishtë të oh, dje Ishtë të dje A, ishte dje? E, u, kjo i lezonë në të nesmen Ishte mbrëm alë tirë nësatë A, thashtë <laughs> që ishte sotë Mbrëm, mbrëm Mbrëm, mbrëm, mbrëm Mbrëm, mbrëm A, ti e ke parë në eklipsën në handë? E shioven, mbrëm Po, bra? Po, oh që e shioven? A, uuuu! O, i ta mbrëm Ja, ma, edhe piva i në qikë, se duke e pritur Ha, ha Pa, nuk mbaj mund, a mu në bëllu në sytë, apo hiko vërdes <laughs> Oh, Merta Kuçi dhe Eclipse. Pa. Ëh, pas të pasur <laughs> gojë dashuri. Mirë ishte, s'ishte pa gëzi. Bravo, edhe ankojsh që mëzi zjohesh. Kan festuar deri vonë bro Martin. Kisha se bë. Çfarë se bë kishëm? <laughs> Ndosë bebeve të Olta. Po kjo gjën gjë nga më bën mbet 18 vjeça. Oh bravo. Edhe 100 besa, më qenë fjalë. 100, faleminderit, faleminderit. Mos ia bëj sipër natyrës, sër dase ishte gjysh i smur. Po jam Altin, unë kam bërë dhe status në Facebook që të besosh. Okej, okej. M'vjen keq tani. Atëre, ë për për ty Olta. Faleminderit. Edhom për ti oj. Faleminderit. Ast. Ti dije udos të pafum me kusverdhin druror të veteran mbi gjoksë pellgjes tani tundet. Ë? E arti medaljon i hanës. Uf. Mirëmëngjes. Leleqati kanë fill pasteje. Si stol i keç. Uzbe, blerimi dhe në gjanë to ka pëll i reja Me negativi në një film <tës> <Osma, tës> Taninë fusha shkoj me nduar ku nisë të fry e reftot dhe Samular të gjusmuar duken që largë si donkey shot Dhe bëj, po them me veten time në këtë orë të vonë të muzgut, ku qerrja e baltave bën shkrime të lashta sa dëgjon buzukut. Moremësh. E humba fillin. Vaja <laughs> me kjo ishte për për Nuk e di pse e humba fillin. Po ishte... mm. e dhia katares ishte. Më shumë kishte parë hënën e kësaj. O çuknaj. O oh, çuknaj. Oh. Prensa ka qenë ndryshe nga kataresa mendojn... Klipsi. <laughs> Po e klipsë kajtë njësistë Atyu vërë atyu mundohat t'improvizuarë t'i shka për ty Ollë ta ndosha nuk ishte da nash... ja, është E a rritur ja, E a rritur Po punë e madhe fortë Kështu si e, e për gjumër si jam unë Për po, unë si jam Për unë si jam Po ti t'spatëm brëm <laughs> Unë t'spatëm brëm <laughs> br <s> Se <laughs> vetëm Jo unë ja kam fuli Gjumim brëm jam knajshur Asin që spata unë brëm Nga pjem shumë Mm mm mm Kam që kam unë i kam nga ora Kthejemi ime pas për cjëni Kthejemi ime pas për cjëni Shqa të jam këtu pas e të shqa të tjetër Shqa të shmondë që kosh E këptoavë Eh Ta rara Ne të alëm në eklipësi në saj Ne të alëm po Norë Norë Shqe edhë cilë Norën shqa Kthejemi ime pas për cjëni This is Club FM 100.4 Alo. Ohje. Yeah. Dade 319 minuta në këto momente. Jemi djeni me. Ha ha ha. Ha ha ha. Shkoja në herën e parë që Britani i Jug këtë vit ishte në maj. Mhm. Uh -huh. Në maj, ishte nga java e 2-a e 3-ë majit. E nise. E nisem për atje. Hm. Mm. Ke parasysh është edhe ai segmenti i rrugës midis Po themi kavaj, rogojin, lushnje Po Shtruar rruga atje Nuk ka shumë për të parkë Shësi panoramë Se është fushë Andeje këtej Po gjithës e si Vurare në maj që kishin vendosur këmbët Për të montuar mbikalime Bas gjithë tyre vjetve Se këto rruga në filluar shumë kone Që para të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kishin kishin montuar fillimisht këmbët për të vënë këto mbikalimet e reja, e ke parë siç kanë vënë atë njerëz kalonin më shumë nga nga nga rruga. Nga rruga me shpirtin e përdhëm, si në Shqipëri domethën, me, me kala Minecraft ndonjëherë me kafsh. Bujqe, ku ti un lloj-lloj njerëzish, po domethën mizeria. Për gjithë vjet. Duke rrezikuar jetën e tyre vetë atyre që ngasin makinat. Se, kur përplas njërin ndodhi edhe pak herë që Ase deni di fatal, po jo vetëm Hamburgun, po mund shkaktoj edhe në vdegjen e të dyve. Po. Gjithsesi. Më në fund tash u vun këto, do vijnë këto mbi kalimet. Të, të bukura janë. I ke parasysh këto të, të, të rejat? Po, në ato jan... harqjet e bardha, bardha kështu. Po. Lezetshme janë vërtet. Ato këmbët kështu interesante. Bukura. Në dy teja zona rrugëzin Lushnjës. Pastaj sigur u vun. Edhe që nga maji un kam kaluar njërë dy tre një katër pesë herë. E kam bërë atë rrugën. Dhe e shoqë makap me bisht syrit. Syrit. Që shkalla e fundit ose e para ku do hyjë njeriu, fillim fare do ngjitesh me shkallë, nuk më kalim. Shkalla e parë i bie që të jetë diku tek largësia e mjekrës së njeriu. Osi ah. është, nga, është nga, një është një 1.60, 1.70 nga toka. Po si mund të? Që duhet të kesh një nga ato shkallët e tjera që lëhen shpinë. Pra i drurit. Domethënë nuk arrin dot. E kupton? Nuk e di tash ja është është projektimi që është komplet gabim. Është në ndërtim tash që nga maji deri në është mbaruar akoma. Ngushti mbaroi, po kur do mbaroj? Po nga viti tjetër. Nuk e di. Projekti. Ekista parktë shkallën në hava, zonë ku tas ia bën për të ngjitur audio system dot duhet Edhe atletët olimpikë që do të hyvësh njërin të shpinë, kërthimin për lart, po si ja bën vërtet? Nuk e, nuk e di. Ëm, um, dhe vura një herë në fundit fare që kalova, por nuk ndalova dot. Sepse po më ishte një e... shkallë druri. Dikush ka vënë një shkallë, një shkallë druri, e ka vendosur te këmbët e, e dikalimit në mënyrë që që të përdorosh shkallën e drurit për të hyrë, për të hyrë pastaj në shkallën e hekurit. Edhe po, domethënë Shikosa më duket interesant dhe Mësë ka qenë vetëm më këshu kjo Në bikalim dhish uh, Sa ato se kam problem Êshtë edhe, e... edhe dhish Por, por është edhe lopërsh Delesh E në fund fare të vargut Njeri ju um, Puna është tu për shumë Që ti e kalon në bikalimin Por në anën tjetër i bje që të bësh me hedhje pas taj Apo do, do këthesh mbrapsh E do të të brezesh prap me një shkaldruri edhe në anën tjetër Po, Ose një, një një një moshë, 10, po të ishin në 70 mendoj po. që Ose të hidhesh nga 1.70, po? Po, besoj. Po, tatë moshës jo, që mund të jenë. Mund të hidhesh. Deri diku 10. Në plehë kanë frikë. Plehë edhe edhe fëmijët e vegjël, domethënë. Mund të jetë ç'i problem. Po mund të çojë një kusho nga këto krevatë që mund të këndallesh për dorimit, këto dy shek, janë dy dy shek. Po mund të jetë ajo, po. Si kaskador. Hop, hop, hop. Atë hidhesh. Mirë e ke menduar ti. U, smu shkoj mendja. Bravo. Ashtu do vëm, do vëm dy shek. Po dy shek mund të jenë për ngjitje për po kënsustat forta që hidhesh, po dish edhe. Ka lëre direkt me asfalt edhe ka tepër dhe, dhe shkalla par. e parë, vetëm ose te tretë. Nëse jeni duke kaluar nga uh, nga segmenti tani nëse jeni nisur drejt po them Lushnjës andaj, apo aksit jugut, do të kaloni tek ta mbikalimën. Do të shikoni që shkallët janë në hava. Uh, si siç janë punët e pabitisura në Shqipëri gjithmonë kështu. Dikush edhe edhe ajo që bën përgjithësisht kjo. Ky ky mbikalim Nivea e artit i gjithë prej çeliku, i bardh dhe me ato harqe të bukura, hm, mm. nuk bën 1 lek pa të shkallën e drurit. Ja, nuk diskutoj atë. Që e një fshatar i zonës kanë mbështetur atje në mënyrë që përdor, ta përdorë. Tani, nëse nuk është pre shiriti i aty mbi kalimi, ai nuk quhet funksional. O, e, o e, ta njerëz e kuptonin tash që muajt ikin, dhe janë muajt edhe edhe janë muajt e jetës që largohen me shpejtësi dhe nuk kthehen kurrë mbrapsht. Kjo është çfarë ndodh. Po tani dhe as derisa kanë pritur 8 vjet, 10 vjet. 8 vjet, 10 vjet, po let presin. Ato janë mësuar edhe të kalojnë nga. Let presin sa të pritet çriti. Jo, gjithmonë ekziston, gjithmonë është një alternativa e kalimit rrugës po, më brapë. Sigurisht që kalojnë. Është ajo. Jo, Heldia. Po, kalon kalon ndarën. Janë kalitur disa herë për po këtë. Dhe kalon nga krau tjetër. Edhe fëmia, edhe fëmia si bën mirë pse? Po. Është i stërvitur shumë mirësi. Është i stërvitur po. Se më parë e hidhin këtu në xhungël, në natyrë të egër. Oh, si spartantë. <laughs> që spartantët i jusnin bebet në ver. Nëse beba vdeshte, ëh, po në madh. Si ishte, si ishte spartant. Vetëm bebet që që, që pinin ver dhe dilnin <laughs> në jetonin. Nice. Okej, okay, shumë mirë. Thjesht uh, aty e keni atë. Po dikush, brava e qoftë. Gjeni burish kall druri. Qita bëj funksional. Pa ajo shkalet të druri. Pikalimën e mrekullueshëm. Duhet të lyer edhe me bardh ajo ç dohet një pa të bë dot me siguri pa atë na duhet një piktore <laughs> <laughs> <laughs> do të bëj përzierje me bojë. Vem was waren grün im jetz sind mich e di jo nji jo nji jo një sekond. ë ah. um, ke, se kemi këtë tingullin olta do e dha nga smaja edhe një herë këtë tingullin mundan më kanë, të... kanë thënë zile shkolle alarmi orës në mëngjes Ja, ja, ja. Sërma që fiton një dzekpot ja. Rëzimi i kapaku të të ngjerës ja. Zivja e shtoba kure gradon Na. Së ka një gjithë Oke, okay, mira, dhe do t'jabim pak dashuri kaliforniane Mish dashur duke ju a vendosër edhe një herë Ti kumimi serios, diako e që Kujdes, qfar po t'gjohem 0-6-9-20-7-2-2-2 është për një orë kjo Por mister, këthejnë baspak në Club FM në 100.4 This is Club FM Nëmte e pësit minuta në këto mende Burri këthejnë i derur në shpi Por shumë tap Grua e nuk e hap derën E kjo i bje, i bje, i bje, bje Nuk gjenë mënyrë, shikon lartë, shikon poshtë Në tritarët, mundohet i ty Pasa i shkon mundin për tishtë kanë E thot yeah. Kam lulle e për gruan më të bukur në bot Yay. Ta ke hap derën ajo Kuj ke lulle të thot kuaj gruaja më e bukur në botë. <laughs> Ose Ops. kjo për shembull. Ana pozitive e pijes. Për i mm. lexoj aftën. Ën thotë uh, gruaja thotë, e di që jemi i di jam i lezeshëm kur jam i dhëur. Më di shumë e bukur kur jam i dhëur. Të u deri undi undi undi undi undi undi undi. Po ç'ka? Një pion të të gjenësë të rrugës, duhet një kanim të nga Më falën e të... Që të me dhënë... I don't know... Nuk e di... Onë zëndë të të në të asë kush nuk e di... Edo e iger... A-a... A-a... A-a... A-a... A-a... A-a... A-a... A-a... A-a... A-a... A-a... Du pacienti janë... Në uh, krevatë... Jo në krevat me njëri tjetërin, për janë në një dhomë Për normal Të tiri në krevat në bete, po të dy burrat janë të fashuar këshumë mm. Kove këm, dhe ke parësi nga këta Osta gjuna Qëtë si të lidur zë këshumë E si jam këshum? përshur, të uh, I thot njëri, i thot Qa pate t'i dhomë? A, tha, nuk i bleva grua së makinë Po t'i tha I bleva grua së makinë <laughs> Pate ti është i një tërta Tom I deori I deori në uh, his Sajnë adhe dhe sigur është... Qorinë tuar pak. Nuk bejqenë rrugën. U shikon një polisë ati, dalonë polisë. Falja o zotri, dhët. Ajte pak, luthën. E dhe ullë kokën shpithot, mi numëruon që kësa... Sa gunga kam. Numëruaj një, dy. Ok, dhët aje edhe tre shtylla kam derin shpith. Falem dhe. Mëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëm Pytja është, pëse më rëtojnë në gratë? Ah, mm. pëse? Nuk ti, pëse më rëtojnë? Për i lezët, me shëra fjallë këto, për i lezët e këtelegrafi.com Në gamë haur të për para, ka një faqët lezët shumë në to um, Pytja e përshë, pëse më rëtojnë në gratë? Për qigjarë është, për munges për voje Pëse në dahën? Për munges durimi Pëse më rëtojnë prapë? Për mung Iqë 2 fituesit e fundit janë Eni dhe Toni Eni më ka thënë Lëpirse 951 i mbaron numëri fiton dhuratën Kërëtronik Lajnë Dhe Toni ka qëtër sharadion ti me Qese Ka thënë 249 i mbaron numëri fiton 2 bileta për nesim të nesim të nesim Ti o të e kishe Qese Plerësh? Abo jo? Qese të ndryshme Ishte njëri që ishte i pacifare dhe Shko njën femër I përqena e femër Ashtë një bjanda E i thot e i thot, lale, 100 euro, e thot. 100 euro, si tua. E i thot kjo e i thot, Igmar, shelfsirë, thot, si jam asho goce unë, qëmë kujdon ti mua, përsa e këtu toka është e lagur, ma me më ka ndaluan, të atë 100 euro janë shumë pak. Jam pak, kam pak. Pak. Po një femur sija jo, fakt. A të e. Igim? Igim. Mmm. Më ngroë në taksi dhe i thotë, "Ju lutem, i thotë, më çon në qendër." Dhe me kujdes, shoferi thotë, "Un jam nën me 9 fëmijë." Wow. Kusht do të ketë kujdes, thotun apo ti? A të këmbe kujdesen ti? The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.